Rektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Što bi trebalo napraviti u vezi napuštenih životinje u gradu Karlovcu? Trebalo bi se napraviti neko sklonište, neki prostor bi trebao gdje bi se te životinje zbrinule i trebali bi određeni ljudi koji će se za njih brinuti. Prvo je osnovno, trebali bi poboljšati kulturu ljudi, općenito koji imaju kućni ljubimce da se takve stvari ne dešavaju i sklonište koje je preseljeno banj grada trebalo bi definitivno približiti jer vjerujem da bi se s tim podazom puno više životinja udomilo, ne bi se dešavale ovakve stvari kao što se dešavaju. Po, po mom mišljenju trebalo bi o, ga organizirati neke domove gdje bi se oni držali određeno vrijeme i dati na ako ide. Trebalo bi osnovati jedan azil za njih i osigurati više osoblja koje bi se brinule za te životinje, da jednostavno žive e, dostojanstveno. Napuštene životinje nemaju nikakve uvjete za život. Pa, mislim da treba više o, dobrovoljnih organizacija, recimo organizacije mladih i da, da, da to bude neka organizacija... Jel koje bi se brinuli o tim životinjama i naći nekakvo mjesto. Pa mislim da definitivno trebalo osnovati nekakvu ozbiljnu udrugu koja će se time baviti, jer mislim da šinterali sami po sebi nisu nekako rješenje što se do sad pokazalo. Pa mislim da bi u tom smislu trebalo nešto ozbiljno napraviti. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Evo danas se nalazimo u Zagrebu, u gostima kod gospodina Luke Omana, predsjednika Udruge Prijatelji životinja i Alena Crnčevna, koordinatora Udruge. Dakle, evo, iz ovoga ste već čuli gdje jesam. Ovdje u novim prostorijama Udruge Prijatelji životinja. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima evo, iz novih prostorija Udruge Prijatelji životinja u Zagrebu. Dobar da, svima. Evo za početak, obzirom da još niste gostovali u sektoru 3, predlažem da malo upoznate. slušatelje sa udrugom kad je osnovana. Udruga Prijatelji životinja je udruga za prava životinja i odnosno promociju dakle prava životinja i vegetarianstva kako etički, tako ekološki, izrastanog načina života. Dakle to je civilna udruga koja znači djeluje na području cijele Hrvatske. Prvenstveno edukativno, dakle kroz razna predavanja, izložbe, promocije, ali također i kroz prosvjede, performanse, znači okrenuto prema cijeloj javnosti, a također ima suradnju od dakle osnovnih škola, srednjih škola, ministarstva, lokalnih zajednica itd. Znači, sudjeluje čak i u promjenama zakona. Znači, sve ono što može poboljšati status životinja kako u Hrvatskoj, tako znači i općenito u svijetu i naravno ovoga osvijestiti dakle građane po tom pitanju jer mi prvenstveno se okrećemo. Pojedinci odnosno pokušavamo svojim djelovanjem uvijek dati do znanja pojedincu što on može učiniti i kako se on može uključiti da ne su, sudjeluje u kršenju prava životinja, u okrutnosti na životinja i zapravo zajedno s nama stvarati svijet koji će biti daleko bolji, pravedniji prema svim živim bićima. U Hrvatskoj ima dosta organizacija koje se bave i pravima životinja i zaštitom životinja, pa kakva je suradnja sa ostalim organizacijama, kakva je situacija općenito na toj sceni? Pa evo, udruga Prijatelji životinja pokušava pokrenuti nešto po tom pitanju, naime u Hrvatskoj ima dosta udruga za zaštitu životinja, udruga za prava životinja zapravo ih ima jako, jako malo, no mi želimo nekako što više surađivati i sa udrugama za prava životinja i udrugama sa zaštitom životinja, ali također i sa udrugama za ekologiju, znači ekološkim udrugama s obzirom da se sve te teme vrlo, vrlo usko povezane i svakako opet i sa udrugama koji nisu vezane za ove teme, ali s obzirom da je sve to povezano sa civilnom scenom i, i nekako napret, takvim napredkom u društvu, zasigurno je suradnja jako, jako tu važna, pa eto kad pokrećemo kampanje poput recimo zadnje za zabranu plastičnih vrećica u Republici Hrvatskoj svakako smo uključili eto razne udruge, pojedince, ustanove, kako bi zaista i postigli taj cilj e, na kraju kampanje. Pa vi ste jučer bili u Karlovcu, imali ste dakle jednu akciju, o čemu se konkretno radilo? Pa akciju Karlovcu, znači dio, dio je kampanje za Hrvatsku bez krzna, u kojem nastavimo osvijestiti građane o okrutnosti krznene industrija. industrije, Potaknuti ljude da ne samo ne nose krzno, već da krzno i osude, jer, jer koga oni ne nose, možda ne nose bunda, ne nose krzne dodatke, ima drugih ljudi koji nose krzno i nema opravdanja za nošenje krzna. Također, važno je naglasiti da su ljudi dosta i neipad, što se tiče i zakona. Ne znaju da recimo Hrvatsko je zabranjen uvoz Tuljanovo krzna, da se sad radi na zabrani uvoza krzna mačka i pasa iz Kine, recimo. I da su takvi, od krznili dodaci, znači od mačevka i fasa dosta često prisutni upravo na raznim nasim jaknama, znači ovratnici, rukavice. I ljudi nisu svjesni da to je daista pravo krzno, da to nije umjetno krzno i da je jako prisutno na našem tržištu i često ga ljudi kupuju ne razmišljaju o tome da li je to pravo krzno ili nije. Da to čak piše sada na ovim novim proizvodima od kakvog krzna je ili ne. Pa uglavnom takvi manji, znači manji komadi krzna na ovratnicima i to nisu deklarirani, već se deklarira kao ost, ostalo krzno i tako da ljudi ne znaju što biti nose na sebi. Bili ste aktivni na tom polju, pa što se tiče zabrane krzna, evo ne, nekako pretpostavljam da je, da je slušateljstvo tu možda ako, ako ne kroz neke druge akcije i, i saznalo za vas. Pa učenito vaš tako nekakav medijski angažman je interesantan. Pa u svakom slučaju da, vrlo nam je važno zapravo da nam se uključe svi pojedinci koji imaju, imaju senzibiliteta prema pravima životinja, vidimo da su to pitanja koja su direktno povezana sa sa životom kako pojedinca tako i cijele zajednice naime tako i, i ovaj dolazak u Karlovac ne samo da je bio direktno obraćanje Karlovčanima da se pridruže da osude krzno kao što je kolega rekao njego je to bio i poziv na događanje u Zagrebu a to je veliki prosvjet protiv krzna on se održava 28 veljače s početkom je dane, sati i gdje su zaista pozvani svi građani Hrvatske, a biti će i građana okolnih e, država, tako da zasigurno i kako su dobrodošli i e, Karlovčani, e, s obzirom da je to očekuje se stotine ljudi e, gdje bi zajedno trebali reći ne krznu, odnosno osuditi ubijanje životinja za krznu. Što bi jedno malo upalo za Santa okay. okay. Fe okay. sa našim današnjim gostima gospodinom Lukom Omanom, predsjednikom udruge i Alenom Crničovnom koordinatorom udruge Prijatelji životinja. U ovoj današnjoj emisiji predstavljamo sam rad udruge, akcije, aktivnosti i sam e, smisao zašto se ovdje ekipa okupila i počela raditi ovo šta radi. Pričali smo ovoj medijskoj pokrivenosti, dakle vaših aktivnosti. Tako dosta ste u medijima, redovito vas čujemo, vidimo, čitamo vašim aktivnostima. Koliko opće javnost zna šta je sa pravi smisao prijatelja životinja? Ja vjerujem sve više, sve više iako kažem s obzirom da pokret za prava životinja u Hrvatskoj do prije 7 godina nije bio uopće praktički zastupljen, puno toga treba zapravo i nadoknaditi jer u svijetu je on zastupljen preko 25 godina što mislimo znači da je znači svjetska javnost jako dobro zna da to je jedan pokret koji kako Direktom vezan za razvoj civilnog društva, općenito znači ljudske civilizacije, gdje je zapravo upravo sljedeći korak davanje prava neljudskim živim bićima što podrazumijeva dakle sagledavanje Situacije u kojima se nalaze životinje ne samo misleći na kućne životinje nego svakako i na farmske životinje jer evo preko 50 milijardi životinja godišnje se muči i ubija zbog ljudske navike jedanja mesa, e, također evo spomenuli smo već krznenu industriju pa industrija zabave gdje idu se i oni cirkusi, zološki vrtovi pa također i industrija kućnih životinja odnosno takozvana industrija kućnih ljubimaca te zapravo su i sve one egzotične životinje i neegzotične koje e, ljudi razmnožavaju, drže, zatočavaju znači u e, svojim domovima i naravno to je to opet onda i briga o napuštenim životinjama, kao opet zbog nebrige se napuštaju, a naravno tu su i pokusi na životinjama gdje opet svaki pojedinac može učiniti jako puno, a to je da koristi kozmetiku i sredstva za čišćenje koja nije testirana životinja. Dakle, to je jedno veliko, široko područje. Naravno, svaki građanin se može uključiti, može saznati više i zapravo upravo to znanje, te informacije za koje ne mogu dobiti preko školskih udžbenika i tako dalje, je jako malo zastupljeno, mogu saznati preko našeg djelovanja, naše udruge, također i preko naše web stranice www.prijatelj-zivotinja Točka hr, gdje će naći zaista obilje informacija kako u tekstu, tako u slici, e, naravno i u videu i eto koje će im skrenuti misli e, na svakako suživot na ovom planetu sa drugim živim bićima jer je jasno zapravo da ovaj planet e, nije namjenjen samo ljudima nego i drugim životinskim vrstima koji i kako imaju pravo živjeti e, bez da budu ugnjetavanji Dakle, od druge životinske vrste, a to je trenutno čovjek i to u tolikoj mjeri da nažalost ako tako nastavimo ugrozit ćemo opstanak i nas samih na ovom planetu. Dakle, zaista i prava životinja postaju i kako krucijalno pitanje svih nas upravo zato što odnos kakav je sada može ugroziti doslovno opstanak svih životinskih vrsta pa tako i nas na ovom planetu. Evo, što se tiče vašeg medijskog rada, rekli ste vaše web stranice www.prijatelji-zivotinja.hr su prerasli iz običnih dakle, nekakvih web stranica udruge u jedan portal. Dosta vam se priključilo poznatih nekakvih lica sa Hrvatske strade iz javnog života. Kako ste ovako došli do njih, na koji način? Pa, jedan od naših načina rada je upravo preko javnosti, prema mladima i široj javnosti i to preko poznatih osoba koje nas jako rado pridružu u kampanjama, kao što nas recimo u kampanja kampanji protiv Krzno pridružio Luka Nižetić. On je već prije bio poznat po tome da podupira znači, rad za prava životinje i da voli životinje i nije mu bila problema priduženo se u kampanji i tako reći skinuti se za Krzno, što je on shvatio da je jedan veliki problem, znači krzna industrija. I zaista smo do sada surađivali ne samo s Snij, već i sa Fani Stipović koja se također i krzna skinula, bili su druge druge osobe kao što je recimo Goran Višnjić i Robert Gošković koji su se rado pridružili našim kampanjama i zaista takva kampanja uvelike dođe do mladih, do javnosti i uglavnom da pozitivne odgovore i ljudi zaista počinju mjet neke svoje navike kada vide da ih takve osobe povećali na to. Načemu ovi odirni predmeti koje nose naši selebriti da ih tako nazovem e, nisu od pravog krzna. Pa zavisno koji, naravno mi osim što surađujemo, ove, ove koje sam ko, koje je Alena nave. Da, svakako, svakako da osobe s kojima surađujemo Pazimo znači da ne nose e, krznenu odjeću, naravno kad se radi o kampanji za krznost sasvim mi bilo uopće neprihvatljivo da oni sami onda i nose tako životinsko krzno, a svakako uz naše, našu suradnju mnogi od njih poduzmu i, i veći korak pa postaju vegetarijanci, vegani, znači e, idu i dalje, znači što je e, cilj, u osještavanju i konkretnom znači, koraku. No, naravno, mi poznate osobe kada treba i osuđujemo, pa primjerice upravo kao što surađujemo s onima koji ne nose krzno, tako ovoga, osuđujemo oni koji nose krzno i upozoravamo da zapravo ne samo da e, štete svojim uglodi i sramote se u javnosti a, noseći mrtve životinje na sebi, nego ovoga, e, zapravo daju sliku i informaciju javnosti o nečem negativnom, znači i umjesto da odešilju jednu pozitivnu poruku, zapravo odešilju negativnu poruku, što svakako treba osuditi i mi to i radimo. u udruzi Prijatelji životinja sa mojim gostima Lukom Omanom i uh, Alenom Crnčanom i pričamo o situaciji općenito na hrvatskoj sceni što se tiče zaštite i prava životinja evo vi ste jučer bili u karocu tamo posjetili ste i ovaj takozvani azil pa evo, možete ispričati kakva je tu situacija kako se to vama čini kao jednom nezavisnom promatraču pa iskreno nakon uh traženja, probijanja od Karlovca do tog azila, skloništa došli smo do tog mjesta koje ja ne bi definitivno nazvao niti skloništem, niti azilom niti je to lijepa uspojmena znači, koje smo ovoga imali da pače, bili smo dosta ovoga šokirani, viđenim. a smatramo da uopće nije trebalo ni doći nakon onih svih afera koje su se dogodile upozorenja i udruga i građana da se zapravo ne pokrene ništa bolje na području Karlovca. Smatramo da sve što se radi treba biti transparentno prema građanima, što znači da svaki pas koji ulazi u sklonište mora biti zabilježen kako fotografijom, tako zapisom, sva veterinarska skrb i na kraju naravno samo sklonište mora služiti udomljavanju životinja, a ne ovoga, njihovom ubijenju. To je uh, ključno i upravo uh, će to potaknuti i više volontera koji će raditi, znači kako u skloništu, tako i vezano za udomljavanje, odnosno problem napuštanja životinja. Jasno je da uh, i sami volonteri se ne rado odazivaju znači, kod situacije koje nisu isređene ili u kojima psi znači stradavaju jer onda je vrlo teško odvojiti rad svoj volonterski kada se vidi da tu ima i nerješene političke situacije i da zapravo stradavaju psi zbog toga dalje Mislimo da grad Karlovac treba i kako paziti na svoj ugled i gdje zapravo i kako ulaže svoj novac i svakako gledati da životinje koje su najmanje krive cijeloj situaciji jer treba naglasiti pa i ovaj puta da životinje ne napuštaju se sami njih napuštaju neodgovorni građani prema tome zašto bi one Platile, zašto bi platile svojim životom e, zbog toga tko je, e, što je netko kupio, nabavio psa zbog neodgovornosti. To svaka grad treba imati e, na umu i slušati kako građane, tako i udruge na području Karlovca i učiniti e, nešto s čim će se sam grad Karlovac ponositi. I smatram, da treba biti više konkretnih programa, poput programa e, kastracija, edukacija, da bi se spriječilo da na puštanje životinja, a svakako treba e, grad Karlovac imati sklonište koje bi se trebalo s pravom tako izvati, znači u kojem nema eutanazije, u kojem svaki građani može doći u bilo koje doba, koje će moći zvati volontere, koje će moći predstavljati znači i educirati javnost o brizi iskrbi prema životinjama, mislim da trenutno u Karlovcu ni blizu nije takva sada situacija, eto naročito ono što smo mi vidjeli, naravno mi smo kao udruga za suradnju bilo sa drugim udrugama tako i sa lokalnim zajednicama gradovima, gradonačelnicima ali svakako smo spremni na objektivnu kritiku uvijek gdje god ona može izazvati bolja rješenja a svakako i kako grad Karlovac, odnosno čela Karlovačka županija može definitivno se puno bolje odnositi prema problemu zbrinjavanja napuštenog životinja nego što se odnosi sada. Pa da, u Karolačkom skloništu za napuštene životinje bilo dosta priče, tako dosta se bure dizalo po medijima. Jeste li možda dobili neke konkretnije dokaze vezane za ovo što se priča, obzirom da ste vi nejako tu, kako, kako bi se moglo reći, insider u cijeloj priči, Znači da nekakve ili fotografije ili za nekakva baš svjedočanstva ljudi koji su vidjeli nepravilnosti. Pa u svakom slučaju ja mislim da i udruge koji rade na tom području imaju već sasvim dovoljno ovoga i dokaza, a i sami građani dovoljno informacije. Ono što sad treba je zapravo ukazati na problem, ukazati i na problem ne provođenja zakona ili opet malverzacije sa samim zakonom, jer zakon o životinja životinje jasno jasno daje odredbu o vođenju brige, lokalne zajednice, o napuštanju životinja što uključuje dakle izgradnju skloništa ali skloništa koji ima svakako pravu funkciju zbrinjavanja životinja a to je znači udomljavanje samih životinja a ne zapravo skupljanje njeno mjesto gdje će one biti ubijene e, smatramo da sakonska odredba od 60 dana je također uvijek krivo interpretirana zato što ne piše u zakonu da se životinje moraju ubiti nakon 60 dana nego da se mogu ubiti ako su zadovoljeni opet pak svi uvjeti što znači da trebamo graditi skloništa u kojem nema uopće ubijanja jer zakon o zaštiti životinja ne traži ubijanje niti kakav bi to bio zakon koji bi to uh, tražio nažalost on to dozvoljava protiv čega smo se mi puno bunili ali opet i sad naglašavam on to ne zahtijeva tako da smatramo da upravo grad Karlovac treba izgrađivati skloništa koja neće biti znači mjesta za ubijanje nego upravo mjesta za udomljavanje za edukaciju a uz to svakako treba voditi računa da u samo zbrinjavanje i vođenje računa napoštenja životinja ulaze i programi kastracije i programi mikročipiranja svih pasa, edukacije i kažnjavanja neodgovornih skrbnika, jer je to zapravo upravo ono najvažnije, spriječiti, a ne liječiti. Ok, mi ja mislim još jednu malu pauzu. encontrará Vamos, el Sa ovdje u udruzi Prijatelji životinja u Zagrebu. Predstavili smo udrugu i malo smo nekako se dotakli situacije u Karolcu. Vi ste bili jučer u Karolcu i ne samo da ste išli posjetiti sklonište za napuštene životinje, nego ste i sreli se sa svojim članstvom kojeg ima u Karolcu. Pa kakva je situacija na tome polju koliko je aktivno članstvo Prijatelja životinja i ostalih organizacija koje se bave? zaštitom životinja, sprečavanjem nekih okrutnosti nad životinjama? Pa konkretno u Karlucu stanje i nije da je loša, ljudi nije da su nezainteresivani i da ne razumiju probleme prava životinja i zaštite životinja, ali nažalost, kao što je često slučaj i u drugim gradovima i šira, fali određene osobe koje bi pokrenule nešto. Znači možda na jedna osoba koja bi krenula, povukla ostal za sobom i učinila nešto više znači, Osnovala bilo podružnicu su bilo udruga koja bi se uhvatila sa tako što su određeni problemima koji su na području grada Karlovca pa i na području Hrvatske. Tako da zaista problem je upravo tome da se ne nađe osobe koje bi bile pokretači. Iako su zainteresirani nemaju se reći ja idem dalje. Tako da uvijek tražimo kada idemo u bilo koji grad, bilo Karlovac, bilo rijeku ili koji god grad u Hrvatskoj, da se nađe ta osoba koja bi uhvatila stvar od svoje ruke i krenula pozivati ostale Članove, a zaista u Karlucu imamo dosta članova koji bi mogli napraviti nešto više za životinje, nešto više i za sebe i pokrenuti novu rijeku u, u Karlucu da ide nešto prema pozitivnom smjeru i da poboljšamo stanje iza životinje pa i za nas same. A U Karlucu ima dosta ekoloških organizacija, čak i neke se baš bave pitanjima kojima se i vi bavite, ali sad evo, jeste možda među njima našli nekog s kim bi mogli razgovarati. A u svakom slučaju da, ima organizacija u Karlovcu i to nas zapravo i tješi u cijeloj priči da ipak ima znači ljudi koji su već krenuli i dobro rade i svakako dajemo punu podršku, no naravno ovoga situacija je takva da zapravo mi želimo natjerati nekako naše članove znači da se isto uključe bilo da se pridruže njima ili da se jave nama ili zapravo ne samo članove nego bilo koga koje uopće ima interesa za prava i zaštitu životnja da se aktivira, javi, jer je zapravo ipak koliko god premalo uh, građana koji se bave uh, tim pitanjem, odnosno koji konkretno žele nešto učiniti i sa svojim načinom života, a onda nakon toga svakako i osvještavanju drugih. Pa makar to bilo za početak i dijeljenja letaka ili, ili poljepiti neki plakat na nekom mjestu, znači uh, naravno to je jedan uh, posao kao i, i bilo koji drugi uh, dio znači razvitka civilnog društva dakle malo, pomalo uporno i onda se dolazi do rezultata. Eto, trebamo naprosto takve osobe i slobodno se mogu javiti dakle na našoj web stranici www.tron.com Točka prijatelji, crtica zivotinja, točka HR, su zaista svi naši kontakt podaci i eto svi su dobrodošli, zasigurno trebaju ih životinje, treba ih Karlovac, može se napraviti zasigurno i puno više. Jeste imali kakve kontakte moguće sa Karlovačkom gradskom upravom? vezano za ove nekakve problematike koje ste primijetili? I, jesmo, naravno mi smo i u kontaktu sa e, samim gradom Karlovcem, odnosno, odnosno osobama koji su nadležne za to pitanje u Karlovcu i naravno neke kampanje koje ćemo raditi ćemo izvesti s njima u suradnji, ali ovoga svakako bi voljeli znači, i na području Karlovca imati više osoba koje bi mogle u tom smjeru znači, djelovati, naravno i pored udruga koje se već tim bave, a koji zaista daju sve od sebe. Znači da se osnuje jedna prava podružnica prijatelja životinja. Tako je, ili to, ili da se naprosto aktiviraju, dakle, građani, članovi, mladi ljudi, zapravo svi oni koji vide da ne treba život samo životariti, nego ga treba zaista živjeti savjesno, odgovorno, i zaiste koji će se mogu znači, odvojiti dio svog vremena za nešto dobro, za nešto pozitivno. Eto, neka nam se jave vrijeme. Vi, vi sada imate, ovo što ste rekli, evo, od 28. veljače, dakle kraj mjeseca, te veliki prosjed protiv Krzna. Svakako. Može malo sada još o tome, evo, na samom kraju današnjeg druženja. Može, to, bit će mi drago, svakako, svakako da eto Karlovac nije daleko, 28. ovog mjeseca u 11. sati, dakle to je subota, neka dođu do Zagreba i pridružu eto stotinama savjesnih e, građana koji će dići zajedno glas protiv ubijanja životinja za krzno. Prošlogodišnja tema tog velikog prosvita e, su bili u, ubijanje tuljana, znači beba tuljana zbog njihovog krzna, ovogodišnja tema su krzno pasa i mačaka, s obzirom da upravo očekujemo od ministarstva ove godine da zabrani uvoz krzna od pasa i mačaka naime industrija krzna u Kini preko 2 milijuna pasa i mačaka ubije upravo za tržište Europe i svijeta tako da upravo možemo to spriječiti dizanjem glasa protiv okrutnosti Svakako, kažem, došlo je vrijeme kad nije dovoljno samo ne nositi krzno, nego zapravo osuditi ubijanje životinja zbog krzna. Eto, očekujemo svakako i same Karlovčane i nakon je eto, upravo tu u ovim prostorijama ćemo se družiti i upoznati, pa eto, možda neko i dobije volju, znači, da nastavi e, naš radi u Karlovče. Gdje će to biti u prosjedi u Zagrebu? Prosvjed, to ide, prosvjed na provoga kroz cijeli centar, a kreće sa glavnog kolodvora. Glavnog željezničkog kolodvara, pa preko ulice zagrebačkih do glavnog trga i onda nazad. Aha, znači evo možemo pozvati kar da se priključe u ovome. Ok, evo mi smo da samom kraju emisije za evo, za ovo druženje. Ja vjerujem da ćemo se mi čuti sljedećih mjeseci i još sa nekim najavama vaših aktivnosti koje su tako mnogo brojne. Pa bit će nam drago da se čujemo zasigurno jer evo ovako smo ovdje pričali op općenito što je e, naravno važno i osnovno ali svako mi imamo jako puno tema za koje bi slušatelji voljeli više informacije čuti jer svaka od njih Dakle, zahtijeva malo možda da se dublje uđe pa da li je to znači pokusi na životinjama znači, ili eto opet odjevanje krzno, koža, vuna, pa naravno vegetarijanstvo, odnosno bezmestni način ishrane, odnosno farmske životinje su opet jedna tema za sebe koja bi se praktički mogla u, u par cijelina provući, se tu je i pitanje i ekologije, A i etike, zdavlja. kod nas puno šta za pričati, ozirom gdje je nama nejako na ovim područjima to tradicija. Da, u pa svakom slučaju, tako je, tako je, ima i tu zasigurno uh, puno toga za reći. Definitivno uh, bi svakako i to bila jedna tema koja bi mu, po, mogla popuniti i više emisija jer eto ovoga, bezmisna prehranost uvijek je ta tema za uh, mnoge građane, a zapravo uh, mi vjerujem da samo fali jer uh, kada bi mogli uh, prenijeti informacije koje mi imamo građanima zapravo mnogi od njih bi itekako razmislili o promjeni svoje prehrane kako za svoj dobrobit, tako i za, e, zbog okoliša i naravno zbog životinja koje to jednako kao i mi osjećaju bol i jednako kao što mi ne želimo biti pojedeni ne žele to niti oni. Evo, zahvaljujem se na ovom ovako istepnom informiranju i upoznavanju i mene i slušateljstva sa vašom udrugom i aktivnostima kojima se udruga bavi. Evo što ste rekli, imamo sigurno još puno tema i uvjeren sam da ćemo se e, još čuti sljedećih mjeseci sa vašim aktivnostima. Yes, ima puno tema također. Pozivamo sve građane grada Karlovca da nas posijete još jednom na naši web stranicama, znači www.prijatelje-zivotinje.hr gdje mogu naći puno podatak upravo o tim temama kojima smo razgovarali i o drugim temama. Mogu posjetiti na naš web katalog. Također mogu narušiti i besplatne informativni materijale, letke i DVD koje mogu podijeliti svojim prijateljima i poznanicima, a također mogu nas kontaktirati putem e-maila za sva pitanja i nedomljice koje imaju bilo vezano za prehranu ili ostala pitanja o pravima životinja. Naravno mogu postati i naši članovi, svako je dobro došao, naprosto je premalo onih kojima je stalo, tako da eto, zaista očekujemo svakog i svakog ovoga s nestrpljenjom i očekujemo i treba svako zna da je upravo pojedinci su bitni, pojedinci mijenjaju svijet, kako prije, tako i sada. Poštovani su slušatelji, čuli ste sada, pa se evo možete uključiti i informirati preko web stranica udruge prijatelji zivotinjahr Evo, još jednom hvala. Hvala vama, hvala, hvala, hvala vama. sami slušateljima. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz prostorija udruge Prijatelji životinja. Slušajte nas i idućeg utorka u našem stalnom terminu od 20 sati ili na internetskom web streamu na domatski.hr. Lijep pozdrav, do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.